Як саме почалося те пекло, тяжко тепер відновити за порядком. На їхній батареї почалося, мабуть, з того, що їхній четвероногий камрад, приблудний пес, напівздичавілий вівчур з відділу зв'язку, ні з того, ні з цього сів на хвіст і завив тоскно, надривно, аж комашки Петрові пішли поза шкірою. Завив, як вов кулака, напівлюдським моторошним воплем. До нього звалися всі пси недалекого села Гута-Пеняцька. І слідом за тим на них посунувся рокіт з полудневого сходу. Рокіт котився, як морський шквал, наростаючи все швидше і швидше. То йшла хмара ворожих тяжких бомбардувальників. За нею, за обрію, випливала друга. Тяжкі бомбовози йшли клинами, як журавлі, а між ними вилися бистрі маленькі срібнокрилі винищувачі, роблячи мертві петлі, облітаючи важку, навантажену динамітом ескадриллю з усіх боків навколо, охороняючи її від авіації противника. Але тієї авіації противника не було. І нікому було нападати. І ні від кого було тим винищувачам своє добро охороняти. Також нікому було юнацькі сотні, що зарилися в землю внизу, боронити. Перший клин порівнявся з позиціями піхоти, що їх видно було Петрові з його обсерваційного пункту, з позиціями, зайнятими частинами дивізії Галичина, та й сипонув свій вантаж. І почалася вакханалія. Небо померкло від диму, від смерті в землі, від божевільного грохоту. Бомби сипалися безперервно. Довг, вібруюче виття скинених бомб, вимотувало душу, Бо так і видавалося, що з кожною такою звуковою смугою насувається точне попадання розпеченої потвори. І крах. Кінець усьому. Люди тулилися до землі у всіх щілинах і ямках, тислися лицем униз, намагалися влізти в землю живцем. Земля двиготіла, як під час землетрусу. Чварахкала смерчами в небо і спадала хмарами з гори, присипаючи людей і сипалося залізо, завиваючи на лету розірване череп'я. Петро лежав у вузькій викупаній щілені, міцно тиснувся до її дна. Після кожного близького розриву, після того, як переставала сипатися згори земля, Петро підіймав голову і бистро оглядався навколо. Що є з його товаришами і близькими, поблизу розташованими вояками? Все, що він бачив, було спаралізоване жахом у перші ж хвилини тяжкого бомбардування. Навіть на загартовані нерви старих фронтовиків цього було би забагато. А тут же зовсім не старі фронтовики, а новаки. Бідні хлопці. Вони повзали в ямках і борознах, липли до землі і звивалися, намагаючись зібгатися в манюсінький непомітний кім'яшок і благали небо про порятунок. Петро бачив ціле передпілля гострим своїм вояцьким оком. В блискавицях розривів він бачив, як деякі, стирявшись, схоплювалися з криком і бігли, і падали скошені гураганом заліза. Нащо вже міцний такий і здавалося спокійний вояк, як Петрів найближчий помічник на батареї Кирило Діброва, і той упав навколюшки в рові поблизу, забув навіть, що на нього дивиться командир і склав молитовно руки, уже прощаючись життям. А потім поривався бігти. Петро мусів рішуче пригрозити йому автоматом, а потім, оскільки грозьба не подіяла, миттю стрибнути в його рів, збити його з ніг і притиснути до землі, кричучи йому в лице, щоб той тримався берега і не вносив паніки. Коли б цього Петро не зробив, то могло би бути дуже погано. Могло б задіброваним божевільним прикладом зірватися все, що було навколо, і пропастині цапову душу. А так все лишилося на місці, влипаючи ще дужче в землю. Коли хвиля бомбових розривів віддалялася, Петро висунувся з рову і оглядав у бінокль місцевість на всі боки. Було ніби все в порядку, тобто не помічалося ніякої панічної метушні. Чи то всіх вибило, а чи то страх смерті переміг паніку. Там, де були позиції їхніх частин, було пустельне. Розриви бомб затягли все димом, але війська з нор не викурювали. Лише ДНД з димової мряки, розкремсені вогненими блискавками, вихоплювалися поодинокі фігурки і, пробігши трохи, падали, скошені невидимою косою. Наближалася нова ланка бомбовозів, і Петро падав в Так відбомбила перша хмара розвантажена погуготіло на північ. На її місце заходила на бомбардування друга хмара, клин за клином. Господи, якщо так потриває ще трохи, то на тому їхня війна і скінчиться. Люди побожеволюють або побіжать, не витримавши психічної напруги, і будуть перебиті немов курчати. Або будуть поховані живцем під тяжкими обвалами і завірюхами землі. Вже й так здається, що вся земля – переорана ґрунтовно, і вже нікого немає живого, всіх пригорнуло землею і присипало залізом. Ще двома хвилями налітали ворожі літаки, бомбили вже збомблене і обстрілювали землю з бортової зброї. А потім бомбардування припинилося. Та не стигли люди, котрі вціліли зітхнути з радости, що лишилися живі, як почала бити ворожа артилерія. Тут прибіг, вірніше, приповз на вогневу позицію Петрової батареї зв'язковий, бо кабель десь пошкодило і телефонний зв'язок не діяв. І передав наказ відкрити вогонь на схід по наступаючому ворогові, а також передав повідомлення. Ворог прорвав фронт на південному крилі 13-го корпусу і могутнім клином жене на захід, оточуючи дивізію Галичина і разом увесь 13-й корпус. Безліч танків, авіації, артилерії. Такий же прорив нібито зробив ворог на півночі і женев вглиб шалено, замикаючи велетенський перстень. З'язковий тремтів увесь від збудження і хвилювання і був надміру говіркий. Це був досить інтелігентний хлопець і потрапив швидко зробити ціле бойове зведення. Картина, що він її намалював двома масками, була жахлива і заморожувала кров у жилах. Сталося. От і прийшла та хвиля нарешті, що про неї в пісні співається. Ой там ідуть стрільці, січовії стрільці, до бою. Вони мусять йти до бою, або загинути так, без бою. Це ж би тепер стало питання Руба, бути їм чи не бути. Петрова батарея перша відкрила вогонь по темних масах, що з'явилися на обрії. Очима стереотруби було добре видно, як мчали танки на захід, обходячи їхні позиції стороною, і вогонь батареї було перенесено на них. Петрові гармаші працювали з натхненням, гарячкове, але чітко. Батарея била угав. Ліворуч теж загримотіли сальви їхньої артилерії по всьому фронту. Ворожа артилерія посилила у відповідь свій вогонь. І почалося пекло. Почався нерівний шалений бій. Петро думав, було, що після бомбардування з їхньої піхоти і взагалі з усього їхнього війська на цім відтинку не залишилося нікого живих. А воно он, як заговорила земля, автоматами, кулеметами, гранатами. А воно он, скільки їх підіймається з землі і перебігає розстрілями вперед. От шайдушними зусиллями їхні частини намагалися затягти проломену, зліквідувати прорив, спинити ворога. Спинити Бо ж на карті стоїть життя тисяч товаришів, гори і сльози тисяч їхніх матерів. Щастя і цілість всієї землі їхньої, отих їх бідолашних селян, що ще вчора благали їх про порятунок та про захист. Дивно. Просто дивно. Ні, це дух того синьокого романтика, того мрійника, того романа, запаленого невгасимою вірою в свою правду і в перемогу над злом. Юнаки билися як справжні лицарі, як герої. В бою виявилося, що вони таки дістали досить добрий вишкіл. Вірніше, той вишкіл, що вони дістали, був тепер помножений трагізмом ситуації на навідчий і відвагу приречених. А це велике помноження. Немалу роль грав тут і гнів на своїх вчителів і союзників, що так безпардонно зрадили їх, лишили на призволяще, повтікали. Перед самісіньким боєм з ворогом виявилося, що вони фактично лишилися без старших командирів. Тоді команду перебрали свої. Молодші старшини замість тих німецьких начальників, що вночі ще десь. І з цими командирами своїми вони кріпко стояли проти набагато сильнішого ворога. Всередині бою розкотилося чутка, що 30-й полк зрадив і перейшов до ворога. Це було як лиховісний грім над нещасними душами. Пізніше виявилося, що все неправда. Але зразу це подіяло убивчо. Хто пустив, ту чутку невідомо, але вона пройшла по всіх позиціях, пригноблююча і страшна своїм спрямуванням. Спрямуванням на психічне заломання людей. Тільки ж у багатьох відчий викликав зворотню реакцію. Посилив спротив. Пекло тривало Довго. Петрова батарея була розбита в тартарари. Особливо трагічно скінчили ті бідолашні коні. Коли батарея потрапила під інтенсивний обстріл, і коли, щоб її вихопити з вогню і перенести на інші позиції, користуючись з невеликої павзи, підлетіли їздові на конях, раптом упало відразу кілька тяжких стрілен. І все геть потонуло в гурагані вогню. Загинула половина їздових, Загинули всі коні, поковеркало дві гармати, розбило скрині з амуніції. Треба ж статися такому нещастю, треба ж було тим стрільному пасти в таку хвилину. Страшне спустошення. Одначе ті гармаші, що лишилися живі, повели далі обстріл з двох уцілілих гармат, дострілюючи решту набоїв. Крило Діброва показував дива. Де в нього та й сила бралася? Він сам працював за кількох. З тих коротких хвилин один кадр врізався Петрові в мізок. Це кінь з їхньої батареї, що йому перебило кряж. Він несамовито іржав і біг на двох передніх ногах. Власне, намагався бігти, високо задерши морду з закривавленими ніздрями та очима повними жаху і тягнучи перебитий зад. Він швидко бив копитами, трусився увесь, як у лихоманці іржав комусь навздогін, ніби доганяв своїх товаришів. Ця картина зринула, коли розвіявся дим і пил після вибухів. Батарея була розбита, але вони не відступили. Розстрілявши всі набої по ворожих танках, Петрові гармаші зірвали гармати, а самі разом з ним приєдналися до якоїсь групи, що зайняла оборону тут же, поруч. Вони міцно трималися в укріпленнях і билися гранатами і панцерфавстами та кулеметами проти ворожих танків і танкеток, билися проти вдесятеро сильнішого ворога. Власне самого ворога в людській подобі не видно було, лише скажене, скрегочуче залізо, десятки тонн заліза, що пощило регало вогнем. Поцілені з гармат панцерфавстів, а по підірвані на мінах танки й танкетки корчилися мов дивовижні плазуни, розкручуючи луску своїх ланцюгових пасів, гублячи їх, занурюючи шкереберт в землю. Деякі з них, поцілені в бак спальним, горіли, мов, костриця, позначаючи чорним димом і смородом паленої гуми і м'яса передпілля позицій отчайдушних оборонців, на радість їм, наснажуючи їх дерзкою відвагою, надією, зухвальством. Ворога можна бити? Можна. Але обличчя ворогу не видно було, який він. Який він? Глянути йому в очі би, який він? Петра це бажання опонувало цілком. немов тому в мирущому глянути на живих в останнє, так йому кортіло глянути в обличчя ворога. В живе обличчя, в його очі. Який він? І от ніби зумисне для того, щоб зробити Петрові приємність, вже тоді, коли здавалося, що ворог зміняв напрямок танкового маршу на захід, перенісши його південніше, раптом на шляху з'явилася група тяжких танків Т-34. Шість штук. І, звернувши шляху, помчала просто на той відтинок, де був Петро з своїми недобитками. Це було кущувате і добре укріплене узвища, що панувало над шляхом, замикаючи його вогневою заслоною. Шлях був захаращений розбитими машинами, возами і окритий чорними вирвами та горами свіжої землі, як кротовинами. Петро лежав з дібровою в рові в самім центрі відтинку. Побачивши, як ідуть танки просто на них, Петрові похололо на душі. Не тому, що це танки. Це не перші танки, що він їх бачив, але ці йдуть спеціально на них. І то тоді, коли його батарею розбито, і він мусить боронитися з невластивою для нього зброєю. Та й тієї обмаль. А танки, кваплячись, повзли з грохотом, то поринали в заглибини землі, в лощинки, зустрічні ями то підносилися знову вгору довжелезними хоботами гармат. Ті гармати раз-пораз по раз ригали полум'ям просто себе. Поруч з гарматами нестримно гаркотіли кулемети, засіваючи все навколо свистом і шумом заліза. Від того свисту і від того реву аж вітер піднявся, так здавалося. За танками летіла геть трава й груддя землі, як з-під лап вогнедихих драконів, що тую землю дерли пазурями і метали на всі боки. В міру наближення танків, усе живе, все більше прилипало до землі в своїх ровах і ямах. Петро глянув на Кирило Дібро підолашний хлопчина, зблід смертельно, і безтямно дивився просто себе в землю витріщеними очима. Навряд чи він щось бачив. Він тільки слухав рев, слухав, як наближається вірна смерть і тратив панування над собою з кожною секундою. Петро теж відчував, як нерви йому відмовляють в послухові. Багато разів він дивився смерти у вічі. Але бути живцем похованому, притоптаному такою потворою, ще й прискородженому, це страшна перспектива, гірша від усіх можливих. І рятунку немає. Гармати мовчать, бо їх лебонь на цілім їхнім відтинку фронту вже немає. Утікати неможливо. Битися? Чим? Хтось ліворуч від них з жахливим криком вихопився з ями і кинувся на втеки. Але тут же був посічений з кулеметів і впав навзнак головою назад у яму, з якої був вистрібник. Кирило Діброва, паралізований жахом, стояв навколішка урові біля Петра, стояв сутулений і без жадного зв'язку шемотів молитви. Молитви, яких він ніколи не знав, ніколи не вчив. Він навіть не бачив Петра. Вухами слухав залізний рев, викученими очима дивився просто в грудку землі і, напевне, тієї грудки не бачив. А посинілими губами вимовляв благальні слова до вищої сили без всякого ладу. Кадик йому шарпався спазматичне, чи він ковтав сльози, чи ковтав слину, якої в роті не було. Йому, мабуть, так, як і Петрові, пересохло в роті, язик став колодою. І він ковтав, та нічого проковтнути не міг. А танки наближалися, вони вже зовсім близько, один іде просто на них. Петро шарпнувся, доволі зціпив зуби, щоб якось прийти до пам'яті. Треба щось зробити, щось зробити. Нерви виривалися з-під контролю, з під панування. Боже, яка то жорстка річ страх. Страх, що паралізує волю, паралізує розум. Ніби осяєне сліпучим прожектором зринуло дитинство. Чітко-чітко. І жах пережити у дитинстві. Переляк від відьми. Жах, що заморозив кров, одерев'яни вжили, зупинив серце. А потвора вже дихає ось тут. В дитинстві Петро вхопив сокиру і без пам'яті жбурнув її в двері, де стояла відьма. Сокера так глибоко зав'язла в дубових дошках, що батько потім дивувався, звідки в дитини взялося стільки сили. В такому самому безпам'єстві Петро вихопив у дібровий в'язку гранат, що збирався сам себе підірвати, змикнув з-за і, схопившись у рові на повин зріст, шпурнув в'язку гранат наперед в чорну рухливу масу, а сам повалився в рівно дно. Він знає, що він схлипнув як дитина, прощаючись з усім. Ні, схлипнув тому, що не міг уже панувати над нервами, чекаючи смерти, чекаючи, як посунеться на нього земля. Земля посунулася, але не привалила. Петро навіть не почув вибуху, він тільки почув, як шелестіли грудочки землі, скочуючись на дно. Але це він почув уже потім, як прийшов до пам'яті. Власне, він не знепритомнів, бо він не панночка, але сталося щось на зразок того, ніби він раптом умер. А потім воскрес. Це був провал пам'яти. Прийшовши до свідомості, Петро побачив Крила діброву, що сидів і сміявся, такий радісний, опромінений. В їхнім рові було повно диму. Далебі, діброво Діброва збожеволів, але ні. «Гляньте!» Промовив Діброва, киваючи туди, нагору. Замість нагору Петро подивився на Діброву з-під опустив очі. Він ладен був провалитися крізь землю, пригадавши, які то вони були допіру герої. «Да, промурмотів Петро понуро. Теж мені герої. Я один, а ти другий». Діброва зовсім не образився. Сидів і блаженно посміхався, немов немовля, що й не вийняти з купелі. А посміхаючись, квапив. Ні, ви тільки гляньте. Петро визирнув з рова. Перед ними, кілька метрів усього, горіла столева потвора. Далі ще така сама охоплена полум'ям. Ліворуч метрів сто одна лежить боком, а там ще одна, і ще... Всі шість танків було знищено якоюсь страшною силою. Диви, диви, таке враження, що одним махом всіх побувахом, зовсім як у тій казці. Ліворуч і праворуч стояв піднесений гомін по ямах і щілинах, перегукування, веселі репліки. Виявилося, що якась їхня протитанкова гармата розстріляла у сторж три танки. Одного збила їхня таки артилерія, відкривши вогонь зліва. Один підірвався на мінах, а одного хлопці самі закидали гранатами з усіх боків. Це оцього, що загнався найдалі, що горів перед Петром, так що невідомо, хто саме заподіяв йому смерть. Оглянувши таку панораму, Петро опустився на дно рову розтягнув ноги і з нервового відпруження глибоко зітхнув, а тоді глянув на Діброву і засміявся. «Чудася!» Діброва сміявся, не перестаючи. Тепер вони сміялися удвох. Закурили, жадібно затяглися димом і сміялися. «Чудася! От такі вони вояки! Герої отакі, липові!» А тим часом танки – все ж немов лизень злизав. Факт. І вони залишилися живі. Живі. Передано було звідкилясь від уст до уст, що ворожі танкові колони пішли південніше, прориваючись на захід. Можливо, але тут бій не припинявся. Надходив вечір, а бій не вщухав. Навпаки, ворожий обстріл ніби все посилювався. Ворог зосередив потужний вогонь своєї артилерії на невеличкій дільниці, що її займала горстка безумців і не давала ворогові поширити проломину. Ба, вже ніхто з тих безумців не думав про проломину. Лише кожен думав про те, як би дорожче продати своє життя. Бо ж було всім ясно, так усім видавалося, що їх, оці їхні частини, які опинилися на цім південнім крилі, оточено з усіх боків. Мов би, на докос цього надвечір почали бити Катюші, посилаючи серіями свої чортячі набої. І що було жахливим, Катюші били вже не спереду, а звідкилясь збоку чи ззаду, у спину. Думалося раніше, що все, що відбувалося за день, то було пекло. Ні, ось щойно тепер зробилося пекло. Від розривів стрілен Катюш загорялася земля. Вона зразу спалахувала в кількох місцях, і той вогонь розливався, розповзався все ширше і ширше, наводячи на людей панічний безумний жах. Люди вистрибували з вогню і падали в ями й вирви, шукаючи прикриття, шукаючи рятунку, і билися. Відбивалися від навколишнього жаху всім, чим могли. Не один того дня збожеволів. Не один того дня сам застрілився, або тяжко поранений бувши не бачивши рятунку, а ворогові здаватись, не бажаючи, або від психічної перенаснаги не в силі всього перенести. Пострілялося цілий ряд старшин і рядових стрільців, у кого нерви не витримали. А ще більше було вбито нещадним вогнем ворога або витолочено танками. Петро був поранений у голову але не вийшов з бою, не залишив товаришів. Він не був героєм, але й не був боягузом, а вже зовсім не був тим, хто сам собі життя укорочує, бо чого нібито квапитись, як для того, щоб життя укорочувати? Є ворог. Він не вийшов з бою тому, що, по-перше, раненому все одно нема куди подітися. Жадних санітарів, жадних рятункових засобів, жадних польових шпиталів чи перев'язочних пунктів. Лише смерть від нещадного ворога. По-друге, тому що більше всього на світі боявся полону. Для кого-для кого, а для нього полон означав би щось жахливіше за біблійне пекло. По-третьому, тому що мав волю битися до останку, до останнього зітхання. Він не був один такий, таких було багато, що опинившись перед ось таким бідним вибором, вибирали боротьбу до останку – і лише тяжко поранені дострілювали самі себе. Легко поранені тримали далі закривавлену зброю в руках, якщо їм не зраджували нерви. Петро був поранений порівняно легко, як на ці умови. Десь зачепила трохи голову кулою чи уламком бомби, вибивши на якийсь час пам'ять. Але потім одуріння минуло, і він міцно тримався на ногах. Стрілець і кулеметник, а недавній артилерист Кирило Діброва, а може й інший хтось, забандажував йому поранену голову, скориставшись з індивідуального пакету, котрогось убитого, бо свого не було. Кров заливала очі, і Петро гаразд навіть не роздивився, хто ж це саме сповивав йому голову, мов та рідна мати. Як вже вечоріло, рештки людей виходили з суцільного вогню і диму. Петрові кров утамувалась, і він бачив світ. Світ був опаловий. Кривавий від заграв і вечірнього сонця, що закочувалося за червоно-чорний обрій. І такий той був світ грімливий, що розсідалася голова. Дим ішов хмарами і йшов морем вогонь по землі. Під прикриттям диму і кривавого смеркання рештки їх виривалися на північний захід, туди десь до своїх. Підтримували один одного, спіткалися, падали, але йшли, йшли, йшли, виривалися з вогню. З Петрової батареї загинули всі, цілів лише він та Кирило Діброва. Петро пам'ятає, що, виходячи з вогню і біжучи повстарі їхні позиції, завалені трупами його людей і трупами розбитої батареї, він дострілив того коня. Того коня, що біг на двох передніх ногах, випорскував ніздрями кров і ржав так жалібно, так тоскно, так божевільне, зі стогоном, боючися лишатися сам. Це ж він, той кінь, думав, що його товариші побігли ген по радісній соняшній землі, по шовковій траві, а він лишився сам, у пеклі. Ще пам'ятає Петро, що в коротким зударі з ворогом, що був їм шлях до своїх, Упав Кирило Діброва, останній його товариш з батареї, і він тепер лишився зовсім сам, без найближчих друзів. Але хіба вони не є тепер всі найближчими друзями? А ще пам'ятає Петро, що він цупив панцерфавста, вчепився в нього і не хотів пустити. Чомусь йому видалося, що це страшенно важливо, цей панцерфавст ніби в ньому була захована його доля, ніби якби не було панцерфавста, то він би вже вмер. Потім їх підхопила якась машина, і вони їхали. Не їхали, пливли по морю, страшенно гойдаючись, як то буває на кораблі. Потім машина налетіла на міну, і з них мало хто вцілів. Але серед уцілілих був і Петро. Вцілів якимось дивом і його панцерфавст. Дивно, чого він, цей кийок або макогон, як називали інші, до нього вчепився. Підійшли ще якісь хлопці, і вони пішли далі. Навпростець, бур'янами, тернами, якимось ровами. Петро не покинув свого макогона і цупив з собою, хоч самого його вели попід руки незнайомі, обсмалені обдерті вояки. А ще когось несли на плащ палаці. Вони всі дуже поспішали, майже бігли. Той, кого несли, був дуже юний і дуже подібний до ромця, до того синьоокого романтика. Але це не був він. Це не був роман. Нарешті вони, знесилені, змушені до краю десь зупинилися. В темряві. Вони зупинилися в якійсь уцілілій хатині, мабуть, єдині на цілий світ серед якогось пожарища. Та тепер увесь світ – пожарище. Крім хати на тім пожарищі де-не-де стирчали комини, обвуглені розсохи, стовпи, лежали купи цегли, обсмалені дерева, купи грузу, розбомблені вулиці, опалове небо. Хата його рідна хата в рідному місті. Під стіною хати в дворі стіл. На столі лежить вона, ата, мертва, а на грудях у неї немовлятко. Ах, це б пак уже був сон. Сон. Десь раптовий крик і стрілянина. Це дійсність. Петро зітхає, швидко розплющує очі. Йому трохи холодно. На обличчя капає роса з галузки, що вціліла на розщепленому дереві, кленові. Роса насідала на простягненні далеко вперед шоботи. Перед очима туман. Чи у туман? Чи у світі туман? По тілу пробігають дрижаки. Хм, але проти чого ж був той сон, га? Той сон з убитою атою і з немовлям на її грудях. Проти чого? І що означає те немовля? Чому немовля? Звідки немовля? А що ж то за сон, що він їв рідну землю? Проти чого це? Петро поводить зімлілою шиєю, крутить головою, щоб прийти до пам'яті. Хм. Треба шукати штаб. Треба конче знайти штаб. Штаб дивізії. Туман з очей розходиться, але лишається туман в світі. Власне, не туман, а легенька мряка. Бліде світло світанку. Треба знайти штаб дивізії. Гень там, де вночі був вогнений водограй, над бродами рожевіє небо. Праворуч виплив з туману ліс. А просто попереду, ген, внизу, якась й клекіт. Нібито там люди топляться в морі. Топляться, кричать. Вони по шию, по пояс, по коліна в воді. Так само до половини в воді коні, машини, танкетки, мотоцикли. По тій воді бредуть телеграфні стовпи. Петро три очі що за мана? Ба? То землю внизині застелив туман. А в тім тумані... «Ха-ха! Серце Петрові забилось радісно!» – закалатало. «Свої! То там свої! Наші! Тож дві колони їхнього війська!» Дві колони їхнього війська стовпилися на шляху, одна проти одної, дві довжелезні колони. Одна йде на захід, друга на схід. Це ж вони, мабуть, збилися з напрямку вночі, напоролися одна на одну, счепилися одна за одну... І тепер галасують, не можуть розминутися. Одна колона поривається на захід, а її не пускає та, що поривається на схід. Петро миттю звівся, почепив МП на шию, підхопив панцерфавста і пошкандибав униз до шляху, чіпляючись за кущі, спіткаючися по вирвах і вибоїнах. Сьоме. Петрів здогад виявився вірним, хоч і не зовсім. На захід поривалася колона, не колона, лявина німецьких солдат з ріжних частин Вермахту, хаотична, скоріше подібна на збіговиську якихось банд, аніж на німецьке військо. А назустріч їй йшла на схід таки організована колона, якась частина дивізії Галичина. В ранішній туман розходився, небо ставало все ясніше, і ясніше ставало навколо. І, наближаючись, Петро вже добре бачив, що там відбувається. Він бачив таку картину. Власне, спершу добре вслухався в клекіт і почув удар двох мов. Лайку на двох мовах, шалені вигуки двох раз, а потім уже побачив таку картину. Спинена потужною хвилою німецьких солдат і офіцерів, колона українських вояків стояла, а її проходили наскрізь німці, подробивши її на окремі групи. В одному місці якийсь німецький високий чин кричав істерично щось на двох українських старшин, що стояли перед вищим начальством на струнку. В другому місці стояв галас біля гармати. Там німці розпрягають коней, свіжих, дебелих, і хочуть їх замінити своїми шкапами, маленькими коненятами, реквізованими десь в українських селян, безмежно вимученими, з побитими копитами, з позбиваними холками. Гармаші не дають перепрягати, але їх відпихають і кричать на них з брутальністю, характерних для солдафонських надлюдей. І таки перепрягають. І в іншому місці те саме – випрягають коней з двоколки. Надлюди хочуть мати добрих коней утікаючи, щоб вести свої пожитки та й самим їхати. Якийсь старшина з української дивізії, теж німець, розривається від гніву і обурення на своїх власних земляків. А ті йому радять заткнути писок. Ніякої їхньої української дивізії немає. Капут. Всьому капут. Є тільки проблема. Кому належать ліпші коні? Німецькі коні. Геренфольк є Геренфольк. Його солдати мають право їхати. А ці хлопці звикли і нехай йдуть так. Та які з них солдати? Хе, вони йдуть у бій. ха ха, -ха який бій? Всі бої вже відбуто. Який тепер бій? Гітлера вбито, війні кінець. Українські старшини були явно спантеличені всім і не знали, на яку ступити, як тут бути, чи йти далі на фронт, битися з большевиками, а чи починати вже тут битися з ось цими, якщо Гітлера вбито. Але ж ні, всім вже відомо, що замах був невдалий. Це вже розклад. Це певні ознаки розкладу під впливом страшного розгрому на всіх фронтах. Це симптоми розкладу. Але подумати тільки, така зразкова армія, як німецька, і заторкнута розкладовим маразмом. Старшина, німець з української дивізії, вимахував револьвером перед носом тих, з числа яких хтось крикнув про смерть Гітлера, хотів покарати провокатора. Але його заспокоїли німці ж, земляки. То був жарт, тільки жарт, а взагалі невідомо, хто ж це крикнув. Українські старшини спостерігали все, бачили ознаки розкладу і глум з них. Одначе їм вже добре защеплено почуття дисципліни, те почуття ще не розгальмувалося, і вони ще не здібні стати на шлях бунту і анархії. Через те вони стоять такі чемні, розгублені, огірчені. А може справді вбито Гітлера? Бо інакше чим пояснити всі ці прояви анархії і деморалізації? Невже це тільки висліди поразок на фронтах? Так, це напевне висліди поразок, бо занадто вже ті поразки тяжкі на Сході і Заході. Надто поразки на Заході. Катастрофа з тим атлантийським валом – це, мабуть, найголовніша причина психічного заломання німецького, прославленого своєю здисциплінованістю вояка. Так думав Петро, спостерігаючи те, що відбувалося, поки йшов уздовж цього ярмарку. Приглядаючись до того, що діялося, Петро сам розгубився і не знав, на яку ступити. По правді, його таки дуже здивувало і огірчили те, що він бачив, щоб німецькі солдати, хай і перелякані ворожим скаженим тиском, хай до якоїсь міри здеморалізовані. Але щоб вони, утікаючи з фронту, перепрягали коней у тих, що йдуть на фронт, це щось, що не лізе в голову. Та ж ці хлопці як не як ідуть боронити їх же, їхній фатерлянт від величезної біди, від загибелі. Але факт – ось біля Ляфету українські гармаші і німецькі відворотці мало не б'ються. Зразу думав було розшукати коменданта цієї колони українських вояків і зголоситися до нього. Але подивився на все і на тих молодих старшин, а далі згадав правило, що комендантами подібних колон були завжди німці. Тож і тепер, напевно, комендант німець, і в нього пропала охота зголошуватись. Та й чого? Ні, вже краще я зголошуся в штабі дивізії. Петрові як здисциплінованому воякові йшлося про тверде й законне призначення його на нову ролю, яка б там вона не була. Проте справу зголошення перерішив несподіваний інцидент, що розігрався перед Петровими очима. Химерний інцидент і ще химерніші його висліди. Якийсь юнак, замурзаний, розхристаний, без шолома, пер мотоциклом на зустріч німецькій лявині – Покрикував гостро на німців, щоб йому давали дорогу, обминав ярмарок бічною гривкою. Він прогуркотів повз Петра і гнав далі, спихаючи німців зі свого шляху. Він гнав на схід. Він же від'їхав яких метрів з сорок наперед, минувши Петра. Як раптом дорогу йому заступив якийсь чин німецької польової жандармерії з ланцюгом на шиї. Він звалив юнакові злізти, відбираючи мотоцикль, щоб їхати самому. І не на схід, а на захід. Юнак замість послухати, натис на педаль і газонув, мовчки пориваючись уперед. Тоді жандарм схопив юнака, стяг його з мотоцикля і з усієї сили вдарив в лице. Мотоцикль загнув зигзаг вліво, юнак вправо, і обоє знову зустрілися та й упали в пил. Жандарм ступнув до юнака, звів його за петельки і ударив знову в ухо. До русіше швайн!» Юнак схлипнув, захлинувшись кров'ю з розбитих уст, і, захищаючись ліктями, упав знову, а жандарм заніс знову свій кулак. Петро вже був біля них. Почувши "до русіше швайн», він дуже здивувався, що це за така русіша швайн. «Може, большевик? Диверсант?» Лишивши пан Церфа в Ставрові, з цікавістю ступнув ближче. Раптом помітив левика з розчепіреними лапами на янаковому рамені, і у віччю йому потемніло. Немов підкинений пружиною підскочив до жандарма, і, не здаючи собі справи з власного вчинку, схопив жандарма за ковнір, повернув лицем до себе і з усієї сили вдарив його кулачищем по вуху. Жандарм упав, схопився, шарпнув за кабур з пістолем. Але Петро миттю скинув шиї свій емпі і рішуче наставив його в груди. Ферфлюхтер! Він хотів сказати дезертир, але від клекоту гніву не міг добрати слова. Та це було і так зрозуміло. Мить би ще, і він би його зрешитив, якби не солдати-німці, що оточували їх. Солдати моментально схопили жандарма за руки за плечі, стримали його і заступили, і в той же час стримали Петра, дивлячись на нього здивованими, поширеними очима. Вони були чимось вражені. Жандармові очі теж вилупилися по хвилі здивованої розгублено. Петро думав, що то вплив старшинських відзнак на його ковнірі, а чи вплив німецької мови. Але глянувши мимоволі на свої груди і згадавши про поранену голову, зрозумів. Груди його були щедро залиті зашкарублою кров'ю, навіть штани заляпані, а ще ж на голові чалма теж, напевно, такого самого кольору. Камерад, камерад, льос, льос, загукали німецькі солдати, махаючи руками на захід, думаючи напевно, що Петро шукає шпиталь чи санітарний пункт. Петро відмахнувся рукою, мовляв, дякую, але відшипіться. Помацав чалму на голові і ступнув до юнака, що сидів у пилюці біля мотоциклю, і однією рукою розмазував по обличчі кров, намагаючись протерти очі, а другою – тримаючи мотоцикль за колесо. І яке ж було Петрове здивування, коли він у цьому замурзаному юнакові упізнав свого друга Романа. «Це ж синьоокий Роман, ти кромця!» «Роман Пелех!» «Здоров, Романе! Якся маєш?» «Донер Веттер!» Роман схопився, приголомшений, упізнавши голос, але ніяк не міг упізнати, хто ж це говорить. Нарешті впізнав. «Петре!» І вони кинулися одне одному в обійми. Солдатські, братерські, півсерйозні, півіронічні обійми з поляпуванням по спині, з грубими словечками, щоб прикрити ними те глибоке, щире сердечне зворушення, яке буває тільки у вояків, у друзів, приречених на смерть, про що вони про приречення добре знають. Донерветер. Чого ж ти лаєшся? Ой-ой-ой, як же ж ти понімечився. Хіба тут не понімечишся? мурмотить Роман, витираючи скривавлені уста. Боже, як він змужнів, цей роман. Німецькі солдати спостерігали всю цю сценку і були дуже зворушені, подавали жартівливі і співчутливі репліки і на всяк випадок пильно обступили жандарма, щоби він не зіпсував хлопцям зустрічі. Але жандарми не думав псувати. Він зовсім стушувався, стояв ні в сих, ні в тих, і з дурним виглядом тер своє вухо, зрозумівши, що він тут програв, і не треба рибатися. На німці в рішучість і сила впливають якнайкраще. Куди ти? запитав Петро Романа, допомагаючи швиденько звести мотоцикль. Частину свою шукаю. А де ж вона? Лихий її знає. Може, вже вся в бога в раю. А шолом, шолом жотві твіде. Теж, мабуть, там. Там, махнув Роман рукою в тім напрямку, звідки щойно прийшов Петро. Потім подивився на Петрову голову. Ба, мабуть, там, де й твій. Як? То ти там був? Я був біля Пеняків, потім біля Майдану. Учора. А ти? Ова, Романе, то ми з тобою були разом на Христинах. А де ж ти будеш шукати частину свою? Їду до штабу, до штабу дивізій. До самого Фрайтага. Знаменито. Нам по дорозі. Сідай. І Петро заволодів мотоциклем. Попробував його, чи функціонує. Функціонує. Сідай. стривайно, ну, Потримай. Я зараз. Я візьму свій панцерфавст. Та кинь до чорта той макогон. Навіщо він тобі? Е, Роман, мені щось здається, що цей макогон мені буде конче потрібен. Конче? Мені щось здається, що цей макогон відіграє якусь головну, найголовнішу роль у моєму житті. Якась чортяка про це мені нашіптує і нашіптує, і нашіптує. Кинь, кажу, таких макогонів ти знайдеш сотні в кожному рові. Геть всюди, де тільки ступнеш. Погубили наші дружочки. Як буде треба, тоді й вибереш. Але ж чортяка мені нашіптує. Та слухай лиш, Та якщо чортяка тобі нашіптає щось там про отакий макогон, то цей макогон сам тебе знайде. Подивися, чортяка тобі його своєчасно дорушить, сам всучить під самий ніс. І то правда. Знаєш, Романе, тепер навіть твої найліпші друзі не зважаться тебе називати ромцем. Такий ти став серйозний, поважний і мудрий. Роман зітхнув, сьорбаючи розбитим носом. Наука, брате. Петро лишив панцерфавста і сів до стерна. «А ну, держись, Романе, Поїдемо до нашого батька Фрайтага в гості. Хай живе П'ятниця. Знаєш, як це у тій байці про Робінзона Крузо. Хіба ні, а?» «Та таке ж». «Ти його бачив коли-небудь?» «Кого?» «Та батька ж». «Ні, а ти?» «Бачив. Який він?» «А от поїдемо, подивимося в натурі». Мотоцикль зачахкав, заторогтів, солдати розступилися, даючи дорогу, і двоє маньяків без шоломів, замурзані і закривавлені, помчали на схід. Один маєв чубом на вітрі, як запорожець. Чуб той став дуба і тріпотів немов прапірка. Солдати посунули далі на захід, а з ними разом і побити високий чин польової жандармерії. «Фері Теменшен!» – підбив підсумок котрись. Романе, як буде якась скотина переймати, стріляй. Так є, стрілятиму. Попрошу твою батарею підтримати. Єсть підтримати. Восьме. Але стріляти їм не довелося. Ніхто їх уже не переймав. На шляхах і дорогах, які вони переїздили, видно було сліди подібного пекла, такого, яке вони пережили вчора. Всюди вирви, трупи коней, розметені рештки возів, потрощені машини, покидана зброя й амуніція, повалені телеграфні стовпи. Ого, тут теж давали прикурить. В деяких місцях ще димить земля або звалище якихось матеріалів, розбиті хати, потрощені стодоли. Поміж тим усім швидким темпом посуваються бліді, вимучені недосипаннями, недоїданням та безконечними походами й жахами люди. Деякі масами посуваються на захід, деякі на південь, інші на північ, інші знову на схід. Щось твориться незрозумілий безглузди з людьми. І всі ті люди – то солдати. Німецькі та мад'ярські солдати, але всі якісь спантиличені, пущені самопас. Розладжені, вибиті з солдатської колії, з тих міцних рамок дисципліни й послуху та залізної організації, в які їх було колись вправлено сильною рукою. І так само в ріжні боки посуваються машини, здебільша вантажні авта, часом особові, дуже рідко тягачі до механізованої артилерії, іноді з гарматами. Всі поспішають і всі панічно поглядають вгору. Петрові це видовище нагадує перші дні війни і масове переселення народів. Як-то називали саркастично його друзі масове пересування людей з торбами, так званих торбешників, тобто людей, вигнаних совєтами на фронт. Щоб шукали свої частини, здобували зброю у ворога і билися з тим ворогом не на життя, а на смерть. Захищали груддю, партію, уряд і родину а озброєні ті люди були лише самими торбами. Ніхто з тих торбешників захищати цих благ не хотів. Кожен вставляв у стілки і утікав, куди міг. Був хаос і стовпотворіння вавилонське. Щось подібне відбувається і тепер, хоч ці люди, опановані см'ятінням, не були торбешниками. В кількох місцях хлопці бачили частини їхньої дивізії, розташовані то в ліску, то в садках, тому клонями, повітками і іншими забудованнями селянських садів. Люди стояли твердо на місці, але теж тоскно поглядали вгору. Ні, до цього, мабуть, не можна звикнути. До тих диявольських одвідин посланців пекла з небес. Не можна не позирати вгору тоскно і не втягати голову в плечі. Все було замасковане. Замасковані гіллячем гармати, замасковані масновками вояки, замасковані кличінням міномети, вантажні авто, вози, коні, валки постачання, шпитальні авто, рації, кухні. Людський розум багато попрацював над тим, як увести в оману вороже око з неба, як його обдурити, як замаскувати матеріальні речі. Але ніхто не попрацював над тим, як замаскувати людські душі перед жахом, як той жах увести в оману, щоб він не дуже-то приставав до тих душ. Жах напирав, і людські душі не могли протистояти йому як слід. Про це говорили сірі людські обличчя, запущені, неголені і невмиті, про це говорили тоскні їхні погляди, мовчазна зосередженість». Хлопці питали, як їм знайти штаб дивізії, і такі ж хлопці у відповідь стискали плечима байдуже, навіть не дочувши, про що мова, не дослухавши запитання до кінця. Або махали руками в неозначеному напрямку кудись на північний схід, навіть не розпитуючи, хто й до чого, і що та для чого. Смертельна нудьга наповняла людські душі. В який вони бік ідуть, хто знає? Чи, може, це їхні позиції? Хто знає. Про це не питається. І на це з не відповідається, особливо під фронтом. В кожнім разі враження таке, що вони не йдуть. Вони стоять в лісах та перелісках твердо і ніби спокійно, зберігаючи ще всі ознаки дисциплінованого війська. Хоч хлопцям здається, що от-от вони побіжать, не встоявши проти загальної психози розкладу і утечі. За прикладом усіх тих чужиницьких недобитків, що мечуться по шляхах, і що вони їх увесь час мають щастя спостерігати. В який вони бік нецілені своїм нутром, своїм серцем? Ті всі військові з'єднання. Тяжко збагнути, але було ясно, що вони всі з завмиранням душевним чекають бомбардування. Чекають тих несамовитих і нещадних налетів чисельної ворожої авіації, яка от так збила шляхи й дороги. А також чекають ще чогось. Ба, це вони чекають того, що Петро з Романом вже бачили і пережили вчора. Вони чекають бою, до якого вони рано чи пізно мусять таки піти. Того бою, що про нього у пісні тій співаються, і що вони до нього готувалися з мавку. Як до великого якогось свята. Той момент мусить таки настати, той бій мусить таки нарешті відбутися, бо навіщо ж вони тою пісню все життя співали, того бою чекали? Тепер мрія здійснюється, до того бою лишилися численні хвилини. Він може статися кожну мить. А чекаючи того бою, юні дивізійники зі здивуванням проводжають двох мотоциклістів, таких покривавлених, що пруть на схід, пруть назустріч тому бойові відкритими дорогами. Мотоциклісти поспішали, як тільки могли, переїхати ці жахливі шляхи дороги і знайти штаб, поки не почалося бомбардування. Але їм не пощастило так просто проскочити, вчасно прослизнути. Шляхи були такі, що на них дуже-то не розженесся. Доводилося петляти по межі бомбовими вирвами, трупами коней, людей, машинами, обминати повалені стовпи телеграфні, потрощені вози, а часом навіть неексплюдовані бомби, що то там, то там лежали немов поросята, зарившись рилами в землю. І поки вони так петляли, почалися налети ворожої авіації. Задвихтіла земля... Застогнала. Грохід повстав у світі скажемо. Одначе хлопці посувалися все вперед. Почекавши десь у вирві чи в рову, поки перелітала над ними чергова хвиля ворожих машин, хлопці вихоплювалися і мчали далі. Вони запаслись сталевими шоломами, підібравши їх на дорозі, на всяк випадок. А не ці покришки убережуть їх від смерти згори. У Петра шолом кепсько тримався на забандажованій голові, хоч він не вибрав шолом найбільшого розміру. Але тягар цього сталевого казанка причиняв шалений біль, то вчучив поранений череп. Через те він тримав його на мотузку за спиною, як та кокетлива паночка свій бриль. І надягав на голову лише тоді, як вони ховалися в яму чи в вирву перед літаками і сиділи смирно. Глянь, глянь! Прошепотів Роман чомусь притишеним голосом, хоч тут можна було кричати на всі легені, коли після чергового вклякання перед ворожими літаками під якимсь груддям вони піднесли голови. Літаки, пострілявши з бортової зброї, полетіли далі, а Романові корч схопив горло і через те він прошепотів, а не закричав, хоч з грудей йому видирався крик. Перед ними була фігура. Одна з тих чисельних фігур, що стоять над шляхами і дорогами, і це вони біля неї були, вклякнули, шукаючи захисту. Це мала би бути Божа Мати, але на постаменті її не було. Постамент був подзьобаний бомбовим череп'ям, за постаментом стичала стара груша, геть розщеплена бомбою на кілька частин, з обчухреним гіллям, з пов'ялим листям на обламаних раменах а на тій груші висіло ганчір'я, чи ще щось, закинене туди вибухом. «Глянь!» – взяв Роман тримтячою рукою Петра за плече. Петро повернув голову і теж здригнув. Трохи отдалік перед ними, на окопі, на чорній, розритій землі, лежала горілиць сніжно-біла божа мати з дитям на грудях. Вона була сніжно-біла. Ні, вона була би сніжно-біла, якби не була закривавлена. Вона була закривавлена. Краплі крови червоніли на ній яскраво-яскраво, на грудях, на обличчі, на раменах. Краплі крови червоніли й на немовляті, на пухлих його рученятах і ноженятах, на ніжному його обличчі. Петро здригнув увесь від Маківки до П'яту слід за Романом. Але вони затремтіли по-ріжному, з ріжних причин, вірніше, з ріжною реакцією на бачене. Роман тримтячою рукою зтяг цяг шолома й перехрестився. І прошепотів. Бачиш, божа мати, що? Що це тобі каже? Що це тобі нагадує ця символіка? Це ж символіка? Так, це символіка. Це символіка їхньої вітчизни, якщо би виповнювати її великим змістом. Але Петра схвилював до самої глибини зміст малий, простіший. Він знав, що це стояло от над шляхом фігура Божої Матері. Хтось біля неї сховався, шукаючи рятунку під час налету бомбардувальників. Впала бомба, убила того чи тих, хто сховався тут, і забризкала кров'ю сніжно-білу Марію з дитям ще й скинула їх з постаменту. І тепер от Божа мати лежить горілиць і дивиться в синє небо скорбними очима. Ніби перед тим вона була жива, а тепер убита. І дитя теж, що так припало до грудей, ніби було живе, а от тепер от вбите. Все дуже просто. Але Петра це видовище струснуло до самих глибин його душі з іншої причини. Він стяг свого шолома геть. В свідомості раптом чітко-чітко зринув той жахливий сон, що він його бачив уночі. Яка точна, точнісінька копія. Убита ата з закривавленим дитям на грудях. Краплі крови вирушаться і стікають великі та масні, сяють і проміняться як рубіни. Але чому з дитям? Чому з дитям? Світ пливе шкереберть від такого точнісінького жалю і розпачу, як той, що обхопив його був тоді, у вісні, від розпачу, що душить залізними лещатами. «Що з тобою? Аго!» – смикнув Роман Петра за злякано. злякону. Петро схаменувся. Протер очі, стріпнув злегка головою, ніби струшуючи болючий сон, а насправді, відпекуючись від дійсності, швидко звівся і кинувся до мотоцикля. Перед Романе. Ніби утікав від баченого. Квапився так, як тоді у сні. Вони сіли на мотоцикль і погуркотіли. Божа мати лишилася лежати на окопі, на розритій чорній землі, дивлячись широко відкритими скорбними очима в синє небо. Сніжно-біла, лише людською кров'ю облита. Чим далі вони посувалися на схід, тим більше бачили хаосу й метушні, тим більше безладдя. Так під бомбардуванням хлопці нарешті добралися до мети. Вони таки прибули до штабу дивізії, до постою командира дивізії генерала Фрайтера. Це було десь біля переволочної. І тут власне вони побачили справжню й найбільшу причину їхнього лиха. Тут вони побачили центр справжньої паніки, що вже почала розгоратися, як пожежа. Вони прибули, щоб дати звіт і дістати твердий наказ, призначення, керівництво, розпорядження їхньою солдатською долею. А тим часом натрапили на найтяжчий фрагмент трагедії, а може, на головну причину дальшої трагедії. Генерал Фрайтах відмовився від командування дивізією, покинув її. Це було як грів з найяснішого неба, страшніші заворожі бомби. Командир відмовився від них, лишив їх без керма і без вітрил, утік, здезертирував. Частина цього героїчного епізоду розігралася на їхніх очах. В атмосфері безладдя і паніки, що панувала в самому штабі і навколо нього, вони зайшли до начальника штабу. До речі, був це добрий Петрів знайомий з тих кращих і порядних німців, яким расистський дурман не вдарив у голову. Вони зайшли і Петро відрапортував, що вони прибули з найпівденнішого відтинку оборонної лінії 13-го корпусу за вказівками і призначеннями. Вони також хотять бачити командира дивізії і особисто поінформувати його, як рідного батька, про все, що там відбулося, про героїчний спротив і про жахливий розгром. Начальник штабу навіть не дослухав і махнув рукою з надиво гіркою і розгубленою міною. Він був чимось безмежно стурбований і пригнічений, вибитий з колії. Махнув начальник рукою та й ошелешив їх. «Немає вже у них ніякого батька. Немає вже у них ніякого командира дивізії. Зрікся. Тільки що». Подзвонив по телефону до штабу 13-го корпусу і склав із себе усі повновласті. Зрікся командування дивізією Галичина і від'їжджає геть. І гірко-гірко видно було тому начальникові штабу, чесному солдатові. Хлопців це ошелешило немов добною почерепу. Не може бути. Як же це? Аж не вірилось. Щоби справжній вояк, щоби справжній командир, якому доручено багато тисяч вояцьких доль, вояцьких голів, раптом під час боїв зрікся їх і покинув на призваляще. Господи, та не може бути. Які б не були із них вояки, але ж... «Господи, нехай вони вояки молоді, недосвідчені, зелені юнаки, то тим більше не смів він їх зрікатися, якщо він солдат. Не смів він їх віддавати на поталу, якщо він солдат». Петро вже думав, що це начальників жарт. Але не встиг ще він цієї думки як слід обернути в голові, як відчинилися з хряскотом двері з кімнати поруч, і з них вибіг генерал Фрайдер. Хлопці схопились на струнко, але той на них не звернув уваги. Фрайтах був блідий, зіритований, якось дивно неїжачений. Одягаючи військовий москувальний плащ на ходу, він мурмотів. Досить, досить, к чорту! І швидко промчав повз них, навіть не глянув на двох вояків в плямах зашкароблої крови, командувати якими належало би до чести найліпшого генерала. Промчав Фрайтах. І вискочив з помешкання. Затопотів по східцях. Шнель! Шнель! Шнель! Загукав на шофера, що вартував з його машиною біля штабу. Машина гуркнула й помчала. Все. Генерал, батько їхній, командир їхньої дивізії, від'їхав. Дев'яте. Поголимось, Романе. Поголимося й умиємося. Вони примостилися під рясними ще вцілілими білими акаціями, настоптані місцями присмаленій і забрудненій траві на штабному подвір'ї, і почали голитися. Спершу вони відсапалися, а тоді вже почали голитися з виразом фаталістичного спокою й байдужості до всього. Петром опанувала смертельна апатія, ніби якась сонливість і резигнація з усього. Так іноді буває з людиною, коли трагізм, ситуації нервова перенаснага переходять межі. Людина перестає квапитися. Саме тоді, коли треба найбільше квапитися, вона перестає квапитися, її опановує спокій. Спокій байдужости. Те саме і з Петром. Те саме і з Романом. Можливо, Романові передався Петрів настрій. Либо саме з такого настрою, з таких джерел, Зродилося оте достославно, національне, якось то воно буде. Якось то воно буде. Вийшовши, вірніше вичугавши зі штабу, хлопці було хотіли сісти на мотоцикль та десь їхати, бо тут годі було тепер на щось сподіватися ні в кого було брати розпорядження, нікого слухати, хаос. Але сісти на мотоцикля їм перешкодила апатія. Постоїли на ладці сірого гравію перед ганком, де допіру стояла машина генерала. Відхнули обидва немов на команду, а один з них прорік розгублено і роздумливо. М да". Після того Петрів погляд упав на щось ляковано блискуче під кущиком травички. Показав Романові і той підняв. Це був маленький несесер з приладдям до гоління. Там був навіть шматок запашного мила. Петро повертів знахідку в руках, понюхав мило машинально. Це, напевно, загубив генерал на пам'ять їм. Потім Петро байдуже подивився вгору, де гули літаки, і промовив меленхолійно. Ну що ж, поголимось, Романи. Вони попростували під рясні біля акації в кутку двору і там отаворилися. Роман знайшов відро і приніс води. «Поголимося і умиємося. І вони заходилися голитися. Хтось десь метушився, хтось десь щось гістерично кричав, десь гуготіла канонада, а вони сиділи і спокійно голилися. Обидва добре намилилися запашним милом, а потім Роман держав на колінях НССР з відкритою ляткою, де було вклеєне люстерко. А Петро голився, націлявся в люстерко оком і гарною, мабуть таки генеральською, безпечною бритвою, апаратом скрибав з себе верству білої піни, а з нею й чорну свою брудну щитину. І на очах у Романа перероджувався. Страшного, наїжаченого фронтовика перетворювався в чупурного юнака. Лише настрою Петро ніяк не міг зголити. А навпаки, чим пильніше він виголювався, тим чіткіше виступав той жахливий настрій. Фаталістичний, байдужий. Настрій відрішеності від усього. Стиснуті щелепи, задумані очі, довгі риски печалі й страшної утому біля уст, саркастично роздуті крильця ніздрів від глуму над усім і над самим собою. Люди, що метушилися, може, бачили їх, але минали, а може, й не бачили. Лише один був підбіг і закричав не своїм голосом гістерично, непритомно. Що ви робите, ідіоти? «Смерть на носі! А ви голитесь! Смерть на носі!» От саме тому ми й голимось, байдуже прорік Петро. «Вмирати треба чистому, дурню. Той, що кричав, був молоденький старшина і спробував показати силу. Стати й марш! Ідіоти! Тікати треба!» Петро розігнув спину і так, випроставшись, подивився довгим поглядом на молодика. Той зніяковів. Він помітив вищі відзнаки на ковнірі Петра і розгубився зовсім. «Вибачте, але ж треба тікати, панове!» «Тікати зовсім не треба», – вимовив спокійно Петро, шкрібаючи рештки мила і обполіскуючи бритву. «Треба з боєм вмирати, організовуватись і боронячись відступати. Сідайте сперш та поголимось». Та старшина не міг устояти на місці, він аж мінився увесь схвилювання. Боже, та ж ви не знаєте, що робиться. Генерал Фрай так зрікся нас, зрікся дивізії, утік. Ну, утік, зрадив, і тепер все пішло шкереберть. Кожен робить, що хоче, бо немає керма. А ворог при, чуєте? Як б'є, як гримить, чуєте? Боже, який хаос повстав. Киньте до долиха вашу бритву і те мило, та біжіть геть. Роман засміявся, весело, задьористо, зло, беручись тепер до гоління. А чи ви знаєте, чи я це бритва чи є мило? Ах, киньте жарти! Чи ви знаєте, що твориться? Чи ви здаєте собі справу? Вістка про зречення Фрайтага тепер облетіла всі наші частини, і тепер йде загальний відворот. Все біжить! Ви так думаєте? Спитав Петро дуже чемно іронічно. Ви хочете сказати, що нас ви не враховуєте? «А ми от і не біжимо!» Хлопцями опанував шибеничний настрій. «А ми от і не біжимо!» А юнак не чув іронії. Він поглядав на всі боки, кудись поривався бігти. Але бігти тепер не міг, бо перед ним був вищий чин. І треба було дозволу, щоб так просто лишити розмову і бігти. Напитав собі біди. А той вищий чин з такою... Забандажованою і закривавленою головою дозволу не давав. Він тримав люстерко перед Романовою намиленою фізіономією і апатично сидів. Ну, і що далі? «Все десь летить на зломання карку, а ви голитесь. Така ситуація!» «Спокійно. Яка ж ситуація?» «Як? Генерал зрікся нас. Командуючи дивізії Галичина покинув нас!» Боже, не бувала річ в цілій історії полководження. Командир перед вирішальним боєм зрікся своїх вояків. Зрадив їм. Покинув їх без жодного попередження. Навіть нікого не призначив на своє місце. От яка ситуація. А ви голитесь. Генерал зрадив. І це в яких умовах? В яких умовах? Да. протяг Петро задумливо. А ви голитесь. І це в яких умовах? Хліб маєш? Раптом запитав Петро, перейшовши просто на ти. Маю. Поділись. Юнак миттю поліз у свій бродбойтель і дістав півбуханки хліба. І простяг його Петрові. Будь ласка. Дякую. Можеш і ти. Ми ще здибаємось у цім проклятім казанку. Молоденький старшина крутнувся і щез як метеор. Генерал зрадив. І це в яких умовах? В яких умовах? Повторив Петро машинально недавно сказані слова старшини, як рефрен. Хлопці поголилися, повмивалися. Потім Роман приніс чистої води. Вони переломили хліб на двоє на рівні два шматки і почали їсти, запиваючи холодною водою просто з відра. Гілої спостерігали за тим, що твориться. Метушня була неймовірна. До штабу під'їхала вантажна машина, і якісь стрільці почали на неї кидати штабове майно. Скидали все гамозом. Хтось на когось з вилівськом кричав, хтось огризався. Все це німецькою мовою. Спостерігаючи, як вантажили майно, Роман щось згадав, схопився миттю і подався до штабу. По короткому часі він повернувся назад з двома листами. Він дістав свою пошту якимось дивом. Пошта нібито була для всієї його сотні. Але сотні вже не існувало в природі, і тому він тільки відшукав свої два листи. Це був один лист від Милої, а другий – від сестри. Петро не пішов по листи, бо йому ні від кого було отримувати їх. Ніхто йому не написав і досі жодного листа. І не міг написати, бо від тих, хто й хотів би написати йому словечко, жоден лист сюди не зміг би залетіти. Схвильований, замрійний Роман тільки но хотів розпечатувати листа від Милові, як налетіли літаки і почалося бомбардування. Бомбардування було хаотичне, але воно видмухнуло хлопців з пітакацій, так само, як видмухнуло і усіх зі штабного приміщення та з усіх прибудівок, і розпорошило по норах і щілинах. Хлопці опинилися в якомусь подвір'ї, здовбаному протиповітряними ровами, і тут залізли разом з іншими вояками в землю. Серед тих вояків було й кілька німецьких есесів. Рів, у якому опинилися хлопці, знаходився насупроти кам'яного погребу. А біля того погреба сиділо двоє полонених, зовсім не криючись від бомби, тим дивуючи всіх. Вартові вклякнули в пригребиці за кам'яним муром, а полонені сиділи так. Вони були навіть без шапок. Голови їхні були обстрижені коротко, на совєтський солдатський кшталт, під машинку, і вони тих голів навіть не втягували в плечі. Вони були в брудній, виваляній одежі, сиділи на травиці, простягши ноги і похиливши голови на тоненьких ходючих шиях, і меланхолійно тихенько співали два дівочих голоси. «Ой ти, земелько, ти моя ненько, прищій до себе моє серденько». Це була популярна старовинна дівоча пісня, пісня про нещасний дівоче кохання, про нещасну сирідську дівочу долю. Петро зразу розгубився. Що за мана? Два солдати співають по-дівочому. Коли перебомбило, група солдат Петро з Романом наблизилася до полонених, розглядаючи їх як неабияке диво. Це були дві дівчини, стрижені, в солдатській одежі синцями під очима і скрізь на обличчях. Вони були неймовірно брудні і неймовірно неподібні до дівчат. Побиті й немов би рік не вмивані. Сиділи, посхилявши печально голови, очі їм попідпухали, як у китайців. Вони дивилися на свої брудні штани чи на репані, аж чорні від бруду й крови руки, покладені на коліна, і мугикали пісню. Українську пісню на добрій степовій мові. Ой ти, земелько, ти моя ненько. Хтось із присутніх не витримав і вигукнув не то з глумом, не то з щирим зворушенням. ви, товариші. Тоді одна з дівчат підвела пухле обличчя, глянула на того, що сказав, побачила німецьку уніформу і раптом блиснула несамовито очима. Іч ти, знайшовся, товариш. Шкура. І раптом аж затряслася вся, завищала, захлинаючись від сказу. «Шкура! Фашистська ти шкура! Сволоч!» Хтось за плечима брязнув замком і нагло розрядив автомат. <клес> Ніхто не встиг перешкодити. Дівчата брудні солдатські одежі ніби косою зітнуло. «Хто розрядив автомат? Хто розрядив автомат? Німець чи свій?» Але в загальній метушній паніці ніколи було вникати в суть справи. Автомат розрядив за спини хтось третій, якийсь вищий чин, що говорив на трьох мовах. «Що то за дівчата? Чого? Як?» Жидо большевички» – одне паристе слово, коротке вичерпне пояснення. «Ну що ж, таких не жаль!» – сплюнув хтось. «Таких не жаль!» таких... «Не жаль!» «Але хіба це ворог? Хіба такий ворог? Хіба це від них утікає вермахт і СС з труп'ячими голівками?» «Ха! Смішно! Ні! Це не він! Це не ворог! Це просто дівчата!» «Кажуть, що вони парашутистки? Можливо!» Коли хлопці повернулися до штабу, в штабі вже нікого не було. Двері були пороззявлювані, всюди валялися папірці, якесь шмаття, поламані меблі. Не було машини, що вантажилася, Не було і їхнього мотоцикля. Хлопцям було шкода мотоцикля, але що ж, якщо він ще то значить так треба? Значить так хоче вища сила, що ввергла їх в цей пекельний казан, як тих юнаків в піч вогнену для великого іспиту. Вони мусять випити гірку чашу до дна разом з усіма. Що ж, нехай!» Дивний фатальний настрій не покидав їх стан душевної прострації. Вони бачили в усьому волю вищої сили якусь вищу приреченість і опустили руки. Для чого змагатися, якщо їм згори призначено бути зітертими з лиця землі? Це, мабуть, від безмежної психічної і фізичної утоми а може й від свідомості, що всі проти них, проти цілого народу їхнього. Ситуація їхня була безнадійна. Цілком. Від ріжних людей, що прибігали до штабу з ріжних кінців, так як і вони недавно, за вказівками, за порятунком, а інші переконатися, чи правда, що генерал зрадив їх, покинув, вони мали вичерпні інформації про все, що відбувається скрізь. Ім'я тому, що відбувалося скрізь, на всьому просторі, займаному недавно дивізією, паніка, жахлива паніка. Їхню дивізію, власне, рештки дивізії, оточено, вже оточено, стальним перстенем і приречено на знищення. Вони й раніше знали, що до цього йдеться, але одне діло знати, а інше бачити, як утік генерал, покидаючи приречену дивізію. Те, що було примарою, тепер сталося. Перстень замкнувся. Оточеною решту частини 13-го корпусу. Але найгірша перспектива чекає вояків української дивізії. Скрізь кружляє уперта чутка, що метою оточення, метою замкнення перстеня є якраз знищення їх. І це логічно. На цьому ворогові залежить. І ніхто з них не може сподіватися на жадну милість, на ніяку пощаду. Всі інші можуть зрештою піти до полону і лишатися цілі, Лише для них така перспектива виключена. А найтрагічніше те, що головніші частини Вермахту вже опустили фронт і майже всі вихопилися за перстень ще до того, як він замкнувся, і лишили їх на призволяще. Ворог прорвався колосальними силами на півночі і на півдні, загнав ті клини далеко глиб, зімкнув їх і відрізав усі шляхи до відступу. Така картина. Як же бути їм і що ж їм робити? Петро махнув рукою. Ним володіло непереможне бажання лягти і заснути. Голова йому нестерпно боліла, гула, розсідалася. Роман кілька разів товкнув його під бік, тягнучи за кожним разом запитливе. Ну? Петро подивився на Романа довгим поглядом і поляпав рукою по Держакові емпі. Поляпав значуще, заспокійливо, мовляв, не хвилюйся, останнє слово щодо нашої долі буде за нами. А словами промовив мляво. Утекти від ворога ми завжди утечем, але хіба в цім суть? По тих словах пішов під акацією ліг на траву горюлиць. Він ніяк не міг протистояти непереможному бажанню заснути мертвецьким сном. І нехай все як знає. Роман сів поруч. А в чим же суть? Петро не відповів, можливо, суть в тім, що перед ними в цій критичній ситуації поставала проблема, куди їм бігти, в який бік, куди вириватися, де шукати рятунку, вірніше, в чому шукати рятунку. Бо не тільки металося тіло, металася й душа. Бідолашна, засмикана, змучена душа. Часом здавалося, що вона або розчахнеться навпіл, або людина мусить збожеволіти, а це значить розчахнутися вже не навпіл, а на сто часток. Не дочекавшись відповіді, Роман зітхнув, дістав листа і почав читати, кваплячись, боячись, що бід цей раз щось не перешкодило. Така бач дійсність, що людина не певна, чи вона встигне розпочатати конверта з листом від коханої. Роман читав листа, біг по папері очима, а губи йому починали тремтіти. Дуще. Нарешті він не витримав і застогнав, рипнув зубами. «Що?» – запитав Петро. Він не спав, він борюкався зі сном і щось думав, і почув Романів стогін. «Що?» – запитав, не розплющуючи очей. «На ось, подивись!» – ткнув йому Роман листа але Петро не поворухнувся і не розплющив очей. Розкажи так. Недавно, під час пацифікації, німці розстріляли мого брата. Чуєш? Мовчанка. А весною в містечку Н німці повісили групу юнаків, серед них кілька товаришів. Чуєш? Мовчанка. Підвашний роман аж стинався весь від розпачу. Так. Процідив Петро по довгій мовчанці. Ось в цім і суть. Йому самому пригадався шерах повішених понад мостом на вербових гіляках його товаришів і друзів у рідному місті. Згадавши, розплющив очі, сон йому втік. Він дивився на Романа і моршив чоло, ворушив бровами. Не добравши слова, яким би потішити друга, запитав будь-що. Хто це пише? Це лист від дівчини. Хм, а що ж це вона прямо так і пише в листі? Так, вона прямо так і пише. Лише пише, що це не німці зробили, а ворожі партизани. Розумна дівчина. А що сестра пише? Теж пише про смерть багатьох знайомих на шибеницях. Бо розбивалися на гойдалках. Так... — Ось в цім і суть, — зіткнув Петро. — Ось в цім і суть. Мовчанка. Петро дивився широко розплющеним очима на віти акації над собою. Потім заговорив з мукою тягучим хриплим голосом. — Я от дивлюся на них. Ти знаєш, я бачу їх. От їх тисячі гойдаються на гілляках, на спеціальних шибеницях. На брамах, на стовпах. Стільки, як котих листочків, і отак тремтять. Тисячі їх лежать горами в шолухових ямах на державному млині, постріляних, закривавлених і присипаних шолухою. Тисячі їх вигинуло в таборах остарбайтерів під Канчуками. Ось, брати, у чим суть. Здавалося би, ясно? Павза. Петро відсапнувся. А воно зовсім і не ясно. Бо знаєш ще, в чим суть? Ти це знаєш, ти сам це знаєш, але я мушу це сказати, бо вони от їдуть через мою душу. Десятки тисяч, сотні тисяч їх день і ніч їдуть. Все на захід, все на захід, день і ніч, під бомбами, під артилерійським обстрілом, через фронти. Босі й голі поспішають. Я бачив їх, ти бачив їх довжелезні ешелони утікачів зі сходу на захід. З маленькими дітками, старенькими бабусями. Але поки вони сіли в ешелони, вони бігли пішки. Босоні ж сотні кілометрів, тримаючи маленьких діток за ручки. На захід, на захід, рятуючись від пекла, від загибелі, від мук, обриваючи одежу і шкіру мажетернами, гублячи діток на дорогах непогребенними. Вони утікають. Знаєш, від чого вони утікають? Ти знаєш. Але ти не бачив, а я бачив на власні очі, від чого вони утікають. Ах, Боже, і куди вони утікають? Твоя мила пише, що повісили твоїх друзів. А моя мила не пише, бо, бо її саму вишили ті самі, що вишили твоїх друзів. Але вона утекла, щоб її вишили інші, ті, що... Загубили її батька. Ми бачили з тобою ешелони на всіх станціях Чехословаччини, Німеччини, Мадярщини, Польщі. А скільки ж ми ще не бачили? Сестра пише, що у Львові по всіх містах Галичини повно-повнісінько біженців зі Сходу, убогих таких і голодних, а тепер вони мечуться в паніці, поспішають утікати далі. Це роман. От бачиш? Вони біжать не від добра, вони біжать від лиха, вони рятуються, але... Вони потрапляють з вогню та в полум'я, як то кажуть наші сусіди. Але де більший вогонь? Ось питання. Тепер це питання. Павза. Ти бачиш їх? Ні, ти не бачиш їх. Мільйони черепів, що ними напакована вся земля там. От... Мерехтять переді мною постріляних, помордованих, розкуркулених, вимерлих від голоду, їх більше, ніж отих листочків на дереві. Я бачив їх на шляхах і дорогах далекої півночі, я бачив їх у Вінниці, але скільки я ще не бачив, а скільки їх є там, а скільки сліз материнських і дитячих. Ось через те вони утікають, ті сотні тисяч нещасних людей. Вони їдуть і їдуть. Ось в цім і суть. Петро рував мову, зітхнув глибоко, лежав мовчки. Подовгій павзі Петро враз рішуче звівся, обтрусився, похитуючись. Підняв і почепив на шию свій МП. Ходім, будемо битися, Романе, ми мусимо битися, до решти, до останнього зітхання. І вони пішли. Пішли шукати якусь уцілілу ще частину, до якої можна би пристати та й битися до останку. Вони вірили, що таких, як вони, є багато, і буде з ким їм іти плече в плече. Десяте. Як виявилося, їхній командир дивізії генерал Фрайтах зрікся дивізії якраз тоді, коли надійшов наказ штабу корпусу про те, що дивізія Галичина має зайняти найвідповідальніший відтинок фронту і стримувати ворога, незважаючи ні на що, ні на які жертви. Вона має прикривати відступ всіх німецьких частин, щоб дати їм змогу врятуватися, видертися з оточення. Разом з дивізією Галичина – мала таке ж завдання ще одна німецька дивізія. Мотиви зречення Фрайтага офіційно невідомі. А неофіційно – невіра в боєздатність дивізії та презирство до її людського складу. Фактично ж, як поговорювали всюди, боягузтво цього генерала і російський дурман, що підсилив те боягузтво страх за власну шкіру. Але як би там не було, генерал зрікся дивізії, зрадив її, зрадив кільканадцять тисяч солдат, кинувши їх в найкритичніший момент на призволяще. Зразу по втечі Фрайтага, разом з чуткою про його зречення, розкотилася й чутка, і облетіла усі українські частини про те, що та німецька дивізія, яку призначено разом з дивізією Галичина стримувати ворога і прикривати відступ, Теж знялася з позицій. Знялася і пішла на вихід з котла десь на південний захід під командою генерала Ліндемана. Таким чином, лишилась тільки ця юнацька дивізія, вічнавіч з встократ сильнішим ворогом стримувати його. І то дивізія тільки номінальна, бо здесяткована вже боями на півдні. А тепер і без командира. Почалася фактично анархія, яку тяжко стримати – Деякі частини самовільно кинулися за відступаючими німецькими групами, щоб виломитися разом з ними з оточення і врятуватися. Деякі намагалися утриматися і виконати своє призначення, веління вже не начальства, ні, а веління своєї совісти. Над усіма частинами приреченої дивізії, власне, над рештками її, повіяв подих смерти, бо в анархії нема рятунку. Жах струсунув багатьма, особливо ж тими, що мали слабі нерви. Незвичайно поширювали паніку чутки про самогубство багатьох старшин з їхньої дивізії в жорстоких боях минулого дня і ночі під пеняками, Майданом, Ясенівом тощо. А також про загибель багатьох від зброї ворога. Бігла чутка про самогубство сотника П, Хорунжого Рудакевича і інших в невимовно трагічних обставинах. А тепер... Тепер приходить їхня черга, бо кожному ясно, що починався головний акт великої трагедії. Найвідважніші, найсильніші духом билися над тим, щоб вправити все в рямці військової дисципліни і організованості. І тим, щоб врятувати все, або хоч максимум людей від неминучого масового загину. То було змагання між психозом жаху і почуттям обов'язкої відповідальності між егоїзмом і жертвеністю, між тваринячим і людським. А навколо пишалися стиглим збіжжям поля, вклонялися налитим колосом й пшениці, доцвітали гречки, а по гречках гули бджоли, не зважаючи зовсім на те, що діється з бідолашними людьми, не зважаючи й на те, що так несамовото гримить, а не дощить. Лиловіли на обріях в мареві спеки гайки-лісочки, манячи лагідною прохолодою, прийти туди і покласти голову на шовкову траву, віддихнути змученими грудьми. Лиловіли пагорби. І навіть не вірилося, що ті всі замріяні пагорби гайки-лісочки обсаджено артилерією, покрито кулеметними і мінометними гніздами, а попід квітучими ланами гречки земля здовбана ровами й окопами – а найбільше все те здовбане бомбами і гарматнями і засіяне залізом. А ще найгірше все те покроплене людською кров'ю, засіяне рештками розірваних і розшматованих людських тіл. По пшеницях і житах ходить вітер, гонить золоті хвилі туди та сюди. Пестить ті житай пшениці, потішає їх, мовляв, почекайте. Ось все перегримить, перетарахкотить, все оляжеться. І тоді прийде господар, а не господар, то хтось на його місце і облегчить стеблинну муку тримати на собі тяжкий колос. Хтось прийде, згромадить буйний урожай в золоті полукіпки і скирти, а землю зоре, скропоті і потом, засіє зерном і надіями наново. І все буде по-старому. Генген полями ходить ніжне марво від спеки і грім артилерії на обріях. І за обріями видається на справжній грім. Ось ось звідти насунуть грозові хмари, розсипляться блискавками і буйними теплими дощами, зливами напоять землю життєдатною вологою і підуть десь далі. Далі. А на небі стане сліпуча й тиха веселка як кінець громом і бурям. А ті громи облягали небо все дужче й дужче. Вони стягали обрії велетенським колом все щільніше й щільніше. І вже грім ішов безперервною ланцюговою розрядкою, як то буває з морготінням блискавок горобиної ночі. Тільки це вдень. Розклад окремих частин, що лишилися в оточенні, було припинено. Взяв гору не психоз жаху, а свідомість великого обов'язку. Хтось мусить протистояти ворогові, хтось мусить тримати фронт. Бо для того, щоб панікери слабі духом і нервами могли видертися і урятуватися. А ще ж є святий обов'язок перед друзями і товаришами, а особливо перед раненими. І нарешті є здоровий глуст і здоровий егоїзм, який твердить, що від паніки тільки загибель, що рятунок в організованій дії. Якщо їх покинуто на призволяще, то вони мусять рятуватися самі і мусять вирятуватися. Таким чином, відважні міцні духом, яких знайшлося немало серед решток приречених на тяжкий іспит, не піддавшись паніці і не втративши почуття відповідальності, вправили хаос в якійсь рамці. Почали стягати докупи і переформатовувати розбиті чи розкладені частини, зводити їхні рештки в окрему ударну групу, щоб протистояти ворогові, а протистоячи йому пробиватися з оточення і вивести всіх ранених, всі нещислені обози дивізії, санітарні валки, частину обслуги і господарчі частини, люди, в яких навіть не володіли зброєю, тощо. Хто конкретно керував усім, яка сила направляла всю акцію, кого би треба за іменем підіймати на щит, ніхто не знав докладно. Та й це не важно. Та й це не важно. Кожен думав, що то він. І це найбільш важливо. Почуття великої відповідальності єднало усіх їх, приречених, всі ці рештки кинені на призволяще в єдину, внутрішньо спаяну, цілеспрямовану силу. Петро з Романом зголосилися до зібраного з різних уламків артилерійського дивізіону. Петро знову обійняв команду батареєю, а Романа взяв до себе на відділ зв'язку, щоб бути їм у купі. Новосформована група пішла на фронт під підгірці. Ця Петрова батарея теж рухалася кінною тягою. Знову коні. Ах, бідолашні коні. Петро любив запрягати ці істоти тільки в пісні. Запрягайте коні в шори, коні воронії. Та й поїдемо здоганяти літа молодії. Але Боже, як це подібно при всій неподібности. Здоганяти. Лише кого тепер здоганяти? Життя? Мрії? Частини генерала Ліндемана? Волю? Честь? Материнський розпач? Кохання милої? Все зразу. Що то було за видовище? Що за похід? Коні Воронії, кваплячись, ніби розуміючи трагізм ситуації, вибивалися із сил. Тягли тяжкі гармати вузькими сільськими доріжками або полями навпростець, або луками під грохід канонат і під одчайдушний лемент ворожих кулеметів. Мало не десятитонні потворища гармати грузали колесами по самісінькій осінь м'яку землю, а коні шарпалися, вивертали ноги й горбатилися, напинали хребти, вириваючи гармати для того, щоб через кілька кроків зав'язнути знову. А в небі, як тільки вони вийшли з укриттів і посунулися вперед, з'явилися ворожі літаки, як орли-стерв'ятники, і почали їх клювати. Над однією братською могилою, зробленою в бомбовій вирві, Петрові випало промовляти. Тяжко йому було промовляти, але щоб підбадьорити живих, він мусив щось сказати про мертвих. Він говорив просто спокійно і мужньо, а сам був змучений і печальний. Він не мудрствував, не подавав нікому лицемірних надій, говорив терпку, оголену правду. Правду про їхню загибель, але й про їхню славу. Він говорив так, ніби це була вже остання їхня братська могила, ніби в тій братській могилі вже лежить і він. Говорив тихо, але слова його западали в саме серце – Почернілим у боях друзям.